v găsit la o nouă ediție a emisiunii de sexualitate maritală. Sunt fil Gavril, vă invit în seara aceasta pentru o jumătate de oră să vorbim despre un subiect fierbinte al zilelor noastre în cadrul emisiunii de sexualitate maritală și anume pornografia. Continuăm discuția de data trecută în care am discutat, am abordat câteva din efectele pe care le are pornografia și câteva cifre în încercarea de a vedea care este impactul pornografiei în viața de zi cu zi, în viața familiilor, în viața cuplurilor, în viața individuală a fiecărei persoane. Am ajuns la concluzia că este o industrie foarte profitabilă, este o industrie din care se câștigă mult și deci este mare interes ca numărul de consumatori să crească, este mare interes ca oamenii să accepte pornografia, să nu condamne, este un mare interes ca să fie considerată ceva normal, să nu mai fie considerată o problemă sau să, să se minimizeze, să se mușamalizeze costurile pe care le are pornografia în viața oamenilor. Așadar, dincolo de aspectele acestea teoretice pe care le știm fiecare din noi, avem o grămadă de întrebări, sumedenii de întrebări, au venit pe adresa noastră destul de multe, unele din ele vi le voi citi în seara aceasta în încercarea de a răspunde unora dintre ele și mai ales în încercarea de a vedea că răspunsul la întrebările care vin pe tema pornografiei îl oferă în mare majoritatea cazurilor chiar întrebarea în sine. Așadar, vă invităm să fiți cu noi în seara aceasta pentru o jumătate de oră. În reluarea această emisiune va fi difuzată miercuri de la ora 23. Vă invit să ne scrieți, aveți la dispoziție metodele deja cunoscute, radiosamariteanul.ro la rubrica de contact, aveți la dispoziție chetul din site-ul Radiosamaritanul, undeva în partea dreaptă jos, veți găsi un buton scrieți-ne mesaj sau dacă este cineva online, va apărea opțiunea Un samaritan este online și ne poți lăsa mesaj. Menționez că acolo identitatea dumneavoastră este protejată, nu vă vedem cine sunteți. În definitiv, oricum ar fi, oricare ar fi varianta de contact, nu avem interesul să știm cine sunteți ca să vă divulgăm identitatea sau ceva de genul acesta. Încercăm doar să venim în, ajutor, în ajutorul celor care caută o soluție la această problemă. Așadar, aveți la dispoziție multe metode. Adresa mea personală de mail este ajutorarondconsiliere.org și acolo aștept mesajele din voastră. De fapt, acolo au venit cele mai multe dintre ele dar haideți să continuăm discuția despre ceea ce am început data trecută. Între timp am avut o discuție, am, am avut un dialog cu domnul dr. Andrei Pătrâncă, care mi-a dat o idee foarte bună la capitolul acesta despre modul în care trebuie să abordeze creștinii pornografia. O, o idee cu care nu foarte mulți vor fi de acord, Însă fiecare, în funcție de lumina pe care dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, va lua deciziile potrivite cu viața sa. Virgil Gheorghe spunea, mai devreme sau mai târziu, majoritatea consumatorilor de pornografie ajung să-și dorească din toată inima să se poată elibera de aceasta, de iadul în care s-a transformat viața lor. Lucrul nu este încă chiar atât de simplu. Căci odată ajuns dependent, nu mai este suficient să vrei să poți să te lași, trebuie să afli și voința sau puterea să faci acest lucru. Cu alte cuvinte, ai nevoie de ajutor. De aceea s-a și dezvoltat atât de mult în ultimii ani psihoterapia dependenței sexuale? Dependența înseamnă în primul rând dereglarea unor sisteme corticale, cum ar fi celele producției de dopamină, nonadrenalină și serotonină. Nicio altă activitate nu te poate motiva suficient în afara comportamentului care a generat dependența, în cazul nostru vizionarea de pornografie sau orice fantasmă sau act care mai poate induce excitație sexuală. Căci relațiile conjugale firești nu mai spun mare lucru pentru dependentul de sex, apoi problemele pe care le ridică consumul de pornografie sunt de natură psihologică, scăderea respectului de sine, izolarea socială, pierderea capacității de comunicare și mai presus de toate reveriile și coșmarurile erotice, care nu mai dau pace minții. Ce putem face? Este întrebarea cu care termină uh, domnul Virgiliu Gheorghe acest, uh, acest citat. Este destul de uh, grea problema aceasta pornografiei și destul de puțin discutată. Uh, ce vreau eu prin aceste două ediții sau poate trei, depinde de întrebările care mai vin pe adresa noastră, în rubrica de sexualitate maritală, ce vreau eu să aduc în, în față, să provoc, este să nu mai ținem ascuns o asemenea problemă. Să ne dăm seama că suntem ispitiți și că singuri nu putem să facem față, să scăpăm de pornografie. Așadar, toți cei care sunt afectați într-un fel sau un altul au mare nevoie să uh, treacă câteva etape în viața lor obligatorii ca să poată să renunțe la un asemenea comportament, la o asemenea dependență. Voi citi prima întrebare care a ajuns pe adresa noastră, care spune așa Cum să îmi mărturisesc păcatul acesta soției, care îmi repetă mereu cât de oribil și respingători și păcătoși sunt bărbații care consumă pornografie? Aș vrea să scap și singur nu pot. Dacă mi-ar fi aliat în lupta asta, aș, pu aș putea câștiga dar cum să îi spun când pe ea oripilează efectiv bărbații care avea, ar avea asemenea probleme? Un bărbat care luptă cu pornografia și se pare că nu reușește să biruiască. Soția lui nu este aliată în problema asta și aș vrea să ating aici un subiect sensibil. Foarte multe doamne, foarte multe soții sunt efectiv așa cum sublinează acest ascultător al nostru, deranjate, oripilate, dezgustate. Modul de a vorbi despre bărbații care cad într-o asemenea extremă este unul care în niciun caz nu te face să le soliciti ajutorul. Ci mai degrabă te afundă în problema pe care o ai și te vezi neajutorat, te vezi neputincios. Ce vreau să subliniez este că tocmai asta este una din problemele care împinge omul spre pornografie. Neacceptarea sa. Neacceptarea sa de către el însuși, neacceptarea sa de către soție, neacceptarea sa de către anturajul în care este. Faptul că omul nu are stimă de sine îl împinge spre lucruri care se fac în ascuns. Nu mai face lucruri la suprafață, face lucruri în ascuns. Omul acesta vrea să-și mărturisească păcatul, dar datorită oponenței pe care soția o are referitor la astfel de bărbați sau la astfel de incidente, nu poate să facă lucrul acesta. Ori, într-o relație de cuplu, aș zice eu, este vitală mărturisirea unei astfel de probleme partenerului de, de căsătorie, ca împreună să lupte cei doi pentru eliberarea de pornografie. Așadar, este neapărat necesar ca și bărbații și femeile să-și pună corect problema aceasta a pornografiei. Este într-adevăr un păcat, o greșeală care le afectează pe femei. Le afectează în primul rând pentru că găsesc corespondent în ele. Adică ceva din ele este atins. Cred că acel ceva care este atins este orgolul personal. Nu, nu încurajez o asemenea practică. Însă, atâta vreme cât o persoană este foarte deranjată de un asemenea comportament, cu siguranță în interiorul acelei persoane este atinsă o coardă sensibilă. O coardă de care dependentul de pornografie nu este vinovat, ci doar s-a nimerit în contextul respectiv să atingă acea coardă sensibilă. Deci și persoana care nu este dependentă are de rezolvat o problemă. Pentru că, în mod normal, noi ca și creștini ar trebui să putem să izolăm omul de păcatul său și, în felul acesta, să iubim omul și să-l ajutăm să renunțe la păcatul său. Atâta timp cât nu reușim să separăm omul de păcat, așa cum a separat Dumnezeu pe, omul, pe om de păcat, nu vom putea niciodată să-i fim de ajutor soțului sau soției care se confruntă cu problema pornografiei. Este o condiție esențială, aș zice eu, acceptarea celui care are o astfel de problemă. Dacă nu găsește acceptare, lupta cu pornografia va fi foarte grea. Așadar, cum să mărturisească păcatul soției, nu știu. Dar probabil în ecuația asta este nevoie ca ambii parteneri, soțul și soția, să meargă la un specialist și să discute această problemă. Pentru că, într-un fel sau în altul, și pornografia este un păcat și nu încerc să-i diminuez din gravitate spunând că și minciuna este un păcat, și clevetirea este un păcat, și nemulțumirea este un păcat. Nu încerc să-i diminuez din gravitate, ci vreau să fim conștienți că este tot atât de grav ca și celelalte păcate, deși noi păcatele pe care le avem uzuale le considerăm mai puțin vinovate. Dragii mei, nu sunt mai puțin vinovate, înaintea lui Dumnezeu sunt păcate. O altă întrebare care vine pe adresa noastră este următoarea. Singurătatea mă împinge spre pornografie. Nu am prieteni, la biserică nimeni nu mă vrea. De fapt, nimeni nu vrea pe nimeni. Nu am anturaj, e singura plăcere pe care o am. Ce să fac? Iarăși o întrebare care oferă răspunsuri. În ediția asta am patru întrebări care oferă răspunsuri. Singurătatea mă împinge spre pornografie. Nu am prieteni, la biserică nimeni nu mă vrea. De fapt, nimeni nu vrea pe nimeni. Dragii mei, dacă vreți să vă ajutați în lupta pe care aveți de dus cu pornografia, căutați să socializați, căutați să vă vedeți valoarea pe care o aveți și căutați să interacționați cu oamenii. Într-adevăr, este un lucru greu acesta pe care vi-l cer. Într-o vreme în care este atât de multă izolare, într-o vreme în care oamenii, când ies de la biserică, efectiv rup ușa ca să ajungă mai repede acasă, nu mai există, sau puține cazuri sunt acelea în care se mai relaționează, se mai discută, se mai împărtășesc probleme. În lupta cu pornografia este esențială comunicarea, încurajarea celorlalți, aprecierile celorlalți. Este foarte greu când ești singur să lupți cu un asemenea flagel și lupta mare ar trebui să se comute, să se mute de la concentrarea pe cum să nu mă uit la pornografie, să se mute lupta mare pe cum să leg relații cu cei din jurul meu. Cum pot să leg relații sănătoase? Cum pot să-mi fac prieteni? Unde pot să merg ca să întâlnesc cu oameni? Acestea ar trebui să fie preocupările, pentru că în pornografie atâta vreme cât te concentrezi pe ea, pe tema aceasta în sine, șansele de izbândă sunt mici. Sunt mici și uh, legea, în cazul acesta, nu face decât să te condamne și nu face decât să te, să te apese și mai tare. Uh, știu părinți din Biserica Ortodoxă care uh, susțin sau uh, promovează ca metodă de luptă cu pornografia abstinența totală, să-ți disciplinezi gândurile, uh, să te abții, să este o soluție temporară. Într-adevăr, dacă pe modelul acesta cognitiv-comportamental iei anumite decizii, lupți o perioadă, dar în momentul în care ești slab ca aziarăși, Pe când abordarea aceasta existențială, adică îmi fac prieteni, am anturaj sănătos, am stimă de sine bună, am valoare în lume, o abordare de, de felul acesta cu siguranță este infinit mai benefică pentru că principiile, motoarele vieții, să spun așa, sunt însănătoșite. Deci nu mai trebuie să depuie efortul acela constant de a lupta și de a lupta și de a lupta uh, pentru că din interior vine uh, eu știu, o relație sănătoasă cu cei din jur, uh, Plăcerea noastră poate să fie în relaționarea cu ceilalți, în anumite jocuri, în implicarea în biserică, în implicarea în societate, în munca pe care o avem și nu mai este nevoie să ne punem 100.000 de filtre pentru a ne opune pornografiei. Așadar, nu te mai lupta să, sau nu lăsa pe prima pagină cel mai important lucru, să lupți cu pornografia, dragul meu. Luptă să legi relații. Du-te, caută Du-te într-o echipă de fotbal, du-te la o sală de sport, la o sală de culturism, du-te oriunde se poate rega relații, unde se poate clădi o imagine de sine, urmează un curs de calificare, sunt o grămadă de lucruri care pot fi făcute. Comută bătălia sau lasă pe locul o opunerea față de pornografie și ocupă-te de imaginea pe care ai tu despre tine, de relațiile pe care le ai. Sunt convins că în urma acestei ediții uh, vor exista uh, destui care nu vor fi de acord cu ceea ce am spus eu, dar îmi asum în, in, uh, în totalitate ceea ce afirm. O altă întrebare spune, soțul meu e convins că doar bărbații se uită la pornografie. Nici nu bănuiește că și femeile sunt ispitite. Nu bănuiește că eu, soția sa, fac asta. Probabil singurătatea din relație devină. Probabil lipsa contactelor sexuale și câte motive nu mai sunt. Eu am renunțat la luptă. Uitați că și o doamnă ne scrie, uh, iarăși o întrebare care oferă răspuns. Se referă la uh, singurătatea din relație. Adică nu mă vede celălalt, nu sunt importantă pentru el, nu am valoare pentru el. Dragii mei, din păcate, multe căsătorii uh, au devenit un fel de doar de parteneriate în care cei doi, pentru că s-au luat la un moment dat și au jurat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, uh, stau împreună. Dar nu mai este de multă vreme ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie familia lor. Așadar, în momentul în care te simți într-o relație că nu ai importanță, că nu ai valoare, că nu ești important pentru celălalt, în consecință, că nu ești iubit. În momentul acela este foarte greu să lupți cu pornografia, dacă ai această ispită, pentru că stima de sine, pentru că valoarea pe care celălalt o dă este scăzută. Poate veți gândi că nu asta este scopul principal al nostru în lume, să avem o valoare de sine bună și stima de sine bună, dar vreau să vă spun un lucru. Atâta vreme cât nu avem o valoare de sine, o stima de sine bună, Niciuna din bătăliile vieții nu are foarte, mare, foarte mari șanse de reușită. Scriptura ne cheamă la un moment dat să iubim pe ceilalți ca pe noi înșine. Atâta vreme cât pe noi înșine nu ne iubim, nu suntem capabili să iubim pe ceilalți. Este o condiție pe care o găsim în Scriptură de altfel. Nu subminez în niciun caz modalitățile de luptă spirituală pe care le spune Scriptura, postul, rugăciunea, Mărturisirea păcatelor sunt elemente obligatorii, dar mare atenție cui mărturisiți păcatele, pentru că foarte multe cazuri păcatele mărturisite au ajuns să dărâme acea persoană, nu să o ridice. Au ajuns să spulbere imaginea de sine, nu să o construiască, nu să o zidească la loc. Mare atenție cui mărturisiți păcatele voastre, pentru că este posibil să fie în dauna voastră, nu în ajutorul vostru. Așadar, doamna aceasta este, ne scrie că soțul ei este convinsă că doar bărbații se uit la pornografie. Nu, dragii mei, nu doar bărbații. Dacă veți căuta mărturiele celor care au părăsit pornografia, veți vedea foarte multe femei care declară asta. Probabil că multe femei, femeilor le este mai ușor să mărturisească ceea ce s-a întâmplat, dar există multe femei care se luptă și statisticile de la ora actuală ajung, aduc aproape la egalitate consumul de pornografie și la bărbați și la femei așa că nu este doar o problemă a, bă a bărbaților luați în considerare că Dumnezeu ne-a lăsat bărbați și femeie, ne-a încăsătorit și una din activitățile sau din obligațiile noastre ca și cuplu este să avem relații intime dacă eu îmi ignor soția dacă soția mă ignoră pe mine la capitolul intimitate, sexualitate nu avem raporturi sexuale suntem ispitiți mult mai tare să consumăm pornografie nu este deloc recomandat să se întâmple asta, dar atâta vreme cât soțul respectiv lucrează în mediul online, lucrează pe calculator, pe computer, este foarte la îndemână să apeleze la fel de metode. Atâta vreme cât soția rămâne singură acasă, nu este soțul cu ea și nu are împlinite aceste nevoi, este foarte la îndemână să se ducă în direcția aceasta. Știu că cei care sunt mai spirituali, mai evlavioși, ar spune că cu siguranță nu trebuie să ne gândim la așa ceva, Dumnezeu nu ne dă voie sunt de acord cu aspectul acesta, dragii mei sunt de acord cu o disciplină a minții noastre să o ținem în control să, să știm să o direcționăm în momentul care se duce spre ceva păcătos, să o direcționăm spre ceva bun spre ceva constructiv însă întotdeauna când îți este foame ești mult mai sensibil dacă, de exemplu, unui bărbat este foame când vine de la servici și nu are mâncare acasă, cu siguranță va fi puțin mai aspru cu copiii, va ridica poate glasul, va fi mai... nu va fi atât de tandru, atât de răbdător, atât de iubitor, pentru că este o nevoie pe care o are neîmplinită. Și în capitolul acesta relațiilor intime, revenind la întrebarea Doamnei, în capitolul acesta a relațiilor intime, atâta timp cât eu ca soție sau eu ca soț nu împlinesc nevoile sexuale ale partenerului meu, cred că greșesc cerându-i să se țină în control. Să se țină în control pentru că eu nu vreau, pentru că eu nu ofer, pentru că eu n-am avut timp, pentru că eu n-am dispoziție. Cred că este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem și Scriptura ne spune că este vai și de cel prin care vine păcatul, nu doar de cel care păcătuiește. Așadar, dragii mei, asigurați-vă că vă protejați unul pe celălalt în măsura în care vă stăm în putință. Este foarte greu și foarte multe cupluri se plâng astăzi de frecvența raporturilor intime avem copii care cresc, care ne cer timp, lucrăm până seara târziu ambii parteneri, suntem implicați în biserică, suntem implicați în societate pe unde ne-a îngăduit Dumnezeu să lucrăm, poate avem televizor, avem calculator, pierdem timpul și una din lucrurile cele mai neglijate, deși este dintre cele mai dorite, sunt raporturile sexuale. Atâta vreme cât eu ca soț, nu asigur soției mele pază și protecție la capitolul acesta, cred că n-ar trebui, sau nu am dreptul să fiu oripilat, să fiu deranjat în momentul în care se întâmplă anumite accidente în viața soției mele. Și invers. Așadar, aveți mare grijă. Mare grijă să nu fiți dumneavoastră factorul favorizant în consumul de pornografie al soțului sau al soției. Nu, nu dau în niciun fel mână liberă celor care, eu știu, nu au împlinit așteptările să se ducă spre pornografie. Nu, este un păcat, cauzează dependență, nu este recomandat să te duci spre așa ceva. Dar mă adresez celor care nu consumă și celor care poate po sunt cauza sau o cauză favorizantă pentru partenerilor. Așadar, mare atenție să nu fim chiar noi, cei care suntem deranjați de pornografie, să nu fim chiar noi cei care o încurajează sau cei care împing persoanele în direcția respectivă. Să vedem cum stăm cu timpul în seara aceasta, că mai sunt întrebări încă 10 minute. Sexul este important pentru mine ca bărbat, dar soția mea nu e dispusă la relații intime decât cu indulgență o dată la săptămână masturbare e singura care de anum nu -mi lăsa mintea să meargă spre alte femei. E singura mea cale de eliberare de tensiunea sexuală. Mai sunt vinovat în acest caz? Cred că, de fapt, merge ca și continuare la întrebarea precedentă. De data asta este pusă problema de un bărbat. Mulți din bărbații care vin la consiliere reclamă acest aspect. Bărbații, într-adevăr, gândesc altfel despre sex. Ar vrea cât mai multe contacte sexuale. Femeile sunt diferite de bărbați la aspectul acesta și problema mare este nu diferența dintre bărbați și femei ci lipsa de uh, informare despre aceasta. Lipsa de informare a modului în care funcționează femeia și lipsa de informare a modului în care funcționează bărbatul. Lipsa de informare a necesităților sau nevoilor pe care le are o femeie și lipsa de informare a necesităților sau nevoilor pe care le are un bărbat. Și nu în ultimul rând, lipsa de dispoziție de a împlini aceste nevoi. În momentul în care vin cupluri la consiliere, una din întrebările obligatorii pe care le pun este cea referitoare la ce se întâmplă în viața lor intimă. Cât de satisfăcuți sunt de relațiile lor intime, de relații sexuale, cât de frecvent se întâmplă. Unii sunt efectiv surprinși, șocați, aș putea să spun, că îndrăznesc să-i întreb așa ceva. Însă, marea majoritate a cuplurilor care vin la consiliere, aș îndrăzni să spun că dincolo de 80%, au probleme care sunt generate sau complicate de probleme sexualității în, în cuplu. Așadar, dragii mei, pentru bărbați este important sexul și întrebarea a pornit bine, dar pentru femei nu este neimportant și pentru femei este foarte important, doar că se pune problema puțin diferit. Se pune puțin diferit pentru că femeile funcționează altfel. Soția nu este dispusă la relații intime, este o altă problemă. Dar nu înseamnă că nu este important pentru ea, nu sunt importante relațiile intime. Așadar, cât de des recurge, decurge o întrebare de aici, cât de des ar, putea, ar trebui să aibă relații intime soțul și soția? Dacă vă așteptați să vă spun o frecvență de X ori pe zi sau pe săptămână sau pe lună, veți fi dezamăgiți. Nu vă voi spune asta pentru că fiecare cuplu își are ritmul său, are timpul său. Cred că cea mai bună modalitate de a afla asta este să discute soțul cu soția, ceea ce este destul de greu. Puțini bărbați și puține femei sunt dispuși să discute relațiile intime, să le pună pe tapet, să le pună eventual cum să spun, pe masă, cu cărțile pe masă să discute despre nevoile și necesitățile lor. Știu cupluri, vin la consiliere care nu au discutat niciodată despre ce este acela orgasm, ce este plăcerea, cum ar trebui să, să procedeze ca să-i placă ei, cum ar trebui să procedeze ca să-i placă lui. În privința bărbaților, cu plăcerea nu este așa o mare problemă. Problema mare care decurge este aceea a femeilor, pentru că bărbații își rezolvă relativ repede problemele. Dar, dragii mei, este neapărat nevoie să se discute la masa din bucătărie, dacă vreți, problemele acestea. ce îmi place, ce nu-mi place, cât trebuie să dureze, de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă cealaltă. Pentru că fac parte din viața noastră și aspectele acestea ale sexualității. Ori o neînțelegere, neajunsuri la capitolul acesta, pot să împingă omul spre, uitați în cazul acesta, spre masturbare. Nu încurajez un asemenea comportament, însă domnul acesta spune că asta este o singura metodă care să nu lase mintea să, alerg, să alerge spre alte femei și de, să existe o eliberare de tensiune sexuală. Nu, dragul meu, nu este singura metodă. Cu siguranță se poate aborda și altfel problema aceasta. Nu masturbare este soluția. Soluția cea mai la îndemână este discuția cu, între soț și soție. Nu știu care este relația voastră, dar... Cea mai sănătoasă și corectă abordare este discuția dintre soț și soție și în același timp dragostea dintre soț și soție. Lucrurile astea se pot rezolva. Soțiile trebuie să înțeleagă nevoile soților și soții trebuie să înțeleagă nevoile soțiilor. Soțiile trebuie să împlinească nevoile soților și soții trebuie să împlinească nevoile soțiilor. Este, dacă vreți, ca un joc pe care cei doi îl joacă împreună. Cu cât se respectă partenerul mai mult, cu cât îl cunoști pe partener mai mult, cu atâta jocul are mai multă logică, cursivitate, frumusețe, dacă vreți. În momentul în care cu nu-l cunoști pe, faute, care pe partenerul faultezi, îl faultezi fie din teamă, na? pentru că nu-l cunoști, nu știi ce poate să facă, nu știi de ce este în stare, Spune sau îl faultezi din. Uh, cauză că tu ești rănit la rândul celorle pe care aș putea să respingi pe oricine spre tine. Avem o educație istire în domeniu, un capitol sexualitate precar. N-am învățat nimic din că am, am auzit doar niște povești ce a putea să Nu mai spunem ce putea de traume pe care le-am auzit cu privire la sexualitate. Dragi mei, Așadar, sunt este nevoie de discuții, și de comunicare la acest Mă bucur că sunt oameni care se gândesc cum să se protejeze pe ei și cum să se protejeze pe ceilalți. Avem nevoie să ne păzim unul pe celălalt, să ne iubim unul pe celălalt. Problemele acestea cu pornografia decurg dintr-o stimă de sine scăzută de, și cei mai mulți dintre cei care uh, reclamă sau care ajung la pornografie sunt timizi, sunt complexați, uh, sunt uh, în lipsă de prieteni, sunt uh, oameni care uh, au lucruri care nu le convin în viața lor, care le vor schimbate, nu sunt acceptați, nu sunt iubiți de ceilalți. Cele mai multe probleme în domeniul pornografiei de la aceasta pleacă. Așadar, trebuie să uh, vedem cum putem să știm cine suntem. În momentul în care eu, ca individ, mă accept așa cum sunt, cu plusurile și minusurile mele, uh, veți vedea că dacă reușiți să faceți lucrul acesta, problema pornografiei se rezolvă mai bine de jumătate. În momentul în care vă acceptați așa cum sunteți, cu plusurile și cu minusurile pe care le aveți. Unul din lucrurile pe care puteți să le faceți și sunt foarte eficiente și necesare în asemenea cazuri, este... Să cercetăm cine suntem noi ca ființe, noi în Hristos. Care este noua noastră identitate în Hristos? Un exercițiu simplu pe care îl puteți face pentru că există Biblia pe calculator. Puteți să puneți un search, o căutare în Biblie pe cuvintele Noi suntem sau Eu sunt sau Voi sunteți. Să găsiți versete în care veți vedea care este identitatea noastră nouă în Hristos. Cine suntem noi ca și copiii lui Dumnezeu? Ce putere avem? Ce, de, ce dragoste avem la dispoziție? Cum suntem chemați să ne comportăm? Cum suntem chemați să ne transformăm? Citind, eu știu, și fixându-ne bine în mintea noastră care este noua noastră natură, noua noastră identitate în Domnul Iisus Hristos, problema aceasta... Dispare, dacă vreți, ca vrăjmașul dinaintea celor din poporul Israel, când Dumnezeu efectiv doar i-a dus la bătălie ca să admire sau ca să vadă cum vrăjmașii fug dinaintea lor. În momentul în care noi ne transformăm în asemănarea cu Hristos, pentru că înțelegem natura la care ne-a chemat Dumnezeu, înțelegem modul în care ne-a chemat Dumnezeu să ne transformăm prin Domnul Isus Hristos, anumite păcate, anumiți vrăjmași din viața noastră vor da bir cu fugiții. În momentul în care știm cine suntem în Hristos, care este chemarea noastră, care este natura noastră, veți vedea că lucrul acesta al pornografiei va fi tot mai puțin ispițitor pentru noi și nu va mai fi luat în considerare. Un alt lucru util care se poate face este relaționarea. Relaționarea dintre sos și soție prima dată și apoi relaționarea cu oamenii din jur. Implicarea în comunitate, implicarea în biserică. Atenție aici, nu neapărat să dăm într-un activism care efectiv să fie o luptă cu pornografia. Să mă duc la biserică să fac ceva pentru ca să nu mai fiu ispitit. Să mă duc acolo ca să nu mai fiu ispitit. Să mă duc acolo ca să nu mai fiu ispitit. relaționarea sănătoasă face mult mai puțin atractivă problema aceasta a pornografiei și oamenii care au relații sănătoase unii cu alții nu mai simt nevoia să se refugieze în pornografie. Cu cât relațiile sunt mai sănătoase cu cei din jur, cu atâta ispita de a consuma pornografie este mai mică. Cu toate că va exista în continuare, sunt sigur de asta. Dacă acceptăm prezentul, învățăm să fim mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne-a oferit s-ar putea să nu fiți, cum și eu am complexe cu privire la anumite aspecte ale mele, cu privire la fizicul meu, de exemplu, am anumite complexe, așa fiecare din voi, puțini sunt cei care nu au, aveți complexe cu privire la cum arătați sau, eu știu, cu privire la clasa socială din care faceți parte și o grămadă de alte lucruri. În momentul în care acceptăm locul în care Dumnezeu ne-a pus și... Vrem să progresăm într-un mod corect, într-un mod natural, mai departe iarăși este un factor diminuant al atracției față de pornografie. Pentru că în momentul în care eu mă accept cu plusuri și minusuri, mă accept cu înfățișarea pe care o am, mă accept cu înălțimea pe care o am, mă accept cu, eu știu, cu aspectul general, slab sau gras, mă accept așa cum a creat Dumnezeu. În momentul acela atracția pentru pornografia va scădea considerabil, pentru că stima mea de sine este, se însănătoșește, este una bună. Asta mă protejează și mă păzește. Iarăși scade ispita de a consuma pornografie în momentul în care pun foarte mare accent pe relaționarea cu Dumnezeu. Relaționarea cu Dumnezeu întotdeauna va fi un oponent sănătos pornografiei. Dacă veți vedea, cele două nu se împacă. Fie că s-a consumat pornografie înainte, fie că se consumă după. Pentru că după ce ai consumat pornografie, vei vedea că nu este ceva natural, ceva normal să te duci să te roi sau să te duci să cânti o cântare, nu, nu se împacă cele două. La fel după ce ai venit de la o seară, eu știu, de închinare, de la biserică, de la... Nu ești ispitit să te duci în direcția asta. Cele două nu se împacă. Și asta poate este cognitivă abordarea aceasta, dar este una din abordările care împreună cu celelalte poate să facă un, un cumul, un mix de metode prin care să luptăm cu pornografie. Dedicare și timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu, timp în care să citim Scriptura, să medităm asupra Scripturii, este unul din ingredientele necesare pentru a reuși în lupta aceasta cu pornografia. În niciun caz, cred că nu are șanse de reușite corecte o abordare legalistă chiar asta discutam cu doctorul Pătrâncă o abordare legalistă nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia, trebuie să uh, postești, trebuie să, să știți că nu descurajezi postul. Cred că este foarte util în problema asta, dar nu uh, postul acela de autoflagelare, de autopedepsire, uh, care este încurajat de anumiți părinți ai Bisericii Ortodoxe, uh, ca și pedeapsa corpului acestuia, ci postul pe care îl țin înaintea lui Dumnezeu ca jertfă pentru modul în care ne-a făcut, postul pe care îl ținem înainte lui Dumnezeu ca să ne dea ajutorul într-o astfel de problemă, nu acel post care să fie o pedeapsă la adresa corpului nostru, o pedeapsă la adresa minții noastre. Da, este bun postul și rugăciunea, dar în forma aceasta, nu în forma de pedeapsă, pentru că vreți sau nu vreți cei care sunt cu probleme de pornografie, în momentul în care sunt pedepsiți, doar li se confirmă că au o problemă și nu contribuie cu nimic o pedepsă la înlăturarea problemei pe care o au. Așadar, poate aveți copii tineri care i-ați văzut că au o astfel de problemă și căutați să-i pedepsiți. Să știți că nu rezolvați mare lucru, nu se rezolvă decât se întărește comportamentul respectiv, se fixează mai bine în mintea lor. Problema este, sau modul de abordare este unul prietenesc, de discuție, de înțelegere, de acceptare. Este, dacă vreți, modelul cristic, când Hristos se duce și vorbește cu păcători și înainte păcătoșii erau uciși cu pietre și el se duce totuși și vorbește cu femeia prinsă în păcat și uh, ceilalți pleacă de lângă ei, de lângă ei și lasă până la urmă și discută singur și o expune cu problema ei, cu păcatul ei și o acceptă și o iubește așa cum este ea. De asta are nevoie și cel care este uh, prins cu pornografia, cel care este afectat de pornografie. Timpul zboară, zboară foarte repede, continuăm data viitoare emisiunea despre pornografie dragii mei, până atunci poziți-vă ochii, poziți vă mintea. Luptați ca soțul dumneavoastră să fie protejat, luptați ca soția dumneavoastră să fie protejată. Păziți-vă cât de tare puteți de acest aspect care va altera viața voastră și asupra, cărora, asupra căruia greu veți găsi arme să luptați. Dumnezeu să vă păzească, să vă ocrotească. Vă reamintim că puteți să ne scrieți. ajutoraronconsiliere.org este adresa mea. Aveți la dispoziție și site-ul Radio Samaritanul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească și să vă păzească de uh, asemenea probleme. Și în același timp, dacă ați intrat acolo, nu disperați. Dumnezeu are soluție și pentru problemele voastre. Dumnezeu are soluții pentru orice fel de păcat, pentru orice fel de problemă. Și cu siguranță El ne va da prin Duhul Său cel Sfânt înțelepciunea cum să scăpăm, cum să abordăm o astfel de problemă ca să fim eliberați. Dumnezeu să vă binecuvinteze.